Розділ 49. Для свого навернення на респектабельність Рет обрав час зовсім невідповідний. Ніколи ні до того, ні по тому слова «республіканець» чи «пристібай» не викликали такої відрази, бо саме тепер внутрішній розклад заквояжницького режиму досяг апогею, а ім'я Рета від часу капітуляції нерозривно пов'язувалося з янки, республіканцями та пристібаями. Охоплена безсилою люттю, людність Атланти у 1866 році вважала, що чогось гіршого за суворе військове правління, під яким тоді перебував штат, не може і бути. Однак нині, коли до влади дорвався буллек, атланці спізнали, по чим справжній ківжлиха. Завдяки голосам негрів, республіканці та їхні спільники зміцнили свої позиції і нещадно вершили всі справи, збиткуючись над безсилою, але не в покореної меншістю. Неграм навіювали думку, що в Біблії згадуються лише дві політичні партії – публікани або митарі, під якими, мовляв, слід розуміти республіканців і грішники. Жоден негр не хотів прилучатися до партії, що складалася з самих грішників. Отож, чорні прагнули приставати до лав республіканців. Нові їхні господарі казали їм голосувати знову і знову, обираючи на високі посади вбогих білих та простібаїв. А то навіть і декого з негрів. І ось ці негри засідали в законодавчих органах, де тільки те й робили, що лущили горішки та раз по раз кидали і взували черевики, бо ж звикли ходити босі. Мало хто з них умів читати або писати. Ще недавно вони працювали на плантаціях бавовнику чи цукрової тростини, але тепер до їхніх функцій входило подавати свої голоси за податки і позички, а також затверджувати величезні суми на видатки для себе та своїх республіканських друзів. І вони голосували за це все. Штат обурювався податками, які тяжіли над ним. Платники податків добре знали, що більшість коштів, призначених на громадські потреби, осідає у приватних кишенях. Капітолі Джорджії взяла в облогу «Зграє махінаторів, спекулянтів» пошукачів контрактів та всіх інших ласих поживитись на цій оргії марнотратства. І багато хто з них безсоромно швидко збивав собі статки. Вони без будь-яких труднощів отримували від штату кошти на прокладання залізниць, яких ніколи так і не побудовано, на закупівлю вагонів та паротягів, яких ніколи й не куповано, на, споряд... на спорудження громадських будівель, які існували тільки в головах прожекторів. Позик випускали на мільйони доларів. Найчастіше ці позики були незаконні і просто шахрайські, а проте їх таки випускали. Скарбник штату, сам республіканець, але чоловік чесний, протестував проти цих незаконних позик і відмовлявся ставити свій підпис під ними. Однак ні він, ні інші не могли протидіяти нездоланній хвилі надужиттів. Залізниця, що належала Штатові, колись давала значні прибутки, тепер же вона стала збитковою і заборгованість її сягала мільйона доларів. Та це вже і не була залізниця. Вона перетворилася на величезну бездонну баюру, в яких люпалися і бабралися свині. Багатьох урядовців призначили на залізницю з огляду на їхні політичні переконання, а не ділові якості. І обслуговували залізницю втричі більше людей, ніж було потрібно. Республіканці забезпечили себе правом на безкоштовний проїзд, а негрів цілими вагонами розвозили по штату на веселі погулянки, щоб вони могли голосувати і переголосовувати на тих самих виборах. Нездарне господарювання на Зарізниці особливо обурювало платників податків тим, що на прибутки від неї мали постати безплатні школи. А оскільки не було ніяких прибутків, а тільки борги, то не було і безплатних шкіл. Мало в кого знаходилось досить грошей, щоб посилати дітей до платних навчальних закладів. Отож ціле покоління виростало в неоцві, і неписемність ширилась на багато років наперед. Та, хоч яке велике було загальне невдоволення розтринкуванням коштів, невмілим господарюванням і хабарництвом ще й більш дратувало Джорджіанців те, в якому поганому світлі виставляє губернатор їхній штат перед північю. Коли Джорджія щинила крик проти корупції, губернатор швиденько подався на північ, виступив там у Конгресі і заявив, що білі чинять насильство над неграми, що у Джорджії готується новий заколот. І що, отже, необхідно взяти штат під суворий військовий контроль? Насправді, джорджіанці зовсім не хотіли зачіпати негрів і всіляко намагалися уникнути ускладнень. Так само ніхто не хотів нової війни, як не хотів і не потребував урядування багнетів у штаті. Вся Джорджія прагнула одного – щоб штату віддали спокій і змогу нормалізувати становище. Але що губернатор розгорнув акцію, прозвану «Наклепницьким млином», Джорджія в очах півночі виглядала на бунтівничий штат, який треба приборкати твердою рукою, і у штаті запанував режим твердої руки. Це була просвітла година для цієї банди, що тримала Джорджію за горло. Настала справжня оргія грабіжництва і холодного цинізму, коли високі посадові особи – Неприховано розкрадали громадське добро, на що не можна було спокійно дивитися. Протести і спроби чинити опір нічого не давали, бо уряд Джорджії охороняли і підтримували Збройні сили Сполучених Штатів. Атланта проклинала ім'я Буллика, його простібаєв та республіканців, як і всіх, що були з ними заодно. Арет якраз і належав до таких. Він був їхнім спільником, така панувала думка, і мав причетність до усіх їхніх планів. Тепер, однак, він повернув проти течії, за якою плив недавно, і заходився гребти назад на супір їй. Розпочав він свою кампанію поволі і ненав'язливо, щоб раптовим перетворенням з хижака на миролюбця не збудити в Атланті недоречних відозр. Він став уникати своїх сумнівних приятелів і вже не з'являвся в товаристві офіцерів Янки, пристібаєв та республіканців. Натомість почав відвідувати демократичні зібрання і не криючись голосував за демократів. Облишив грув карти на високі ставки і порівняно менше тепер випивав. А до закладу кралі Вотлінг якщо й заходив, то тільки ввечері й покрадьки, як то робили поштиві городяни, а не так, як раніше, коли серед білого дня демонстративно припинав свого коня в неї перед дверима. Члени єпископальної громади мало не попадали з лавок, коли він, трохи спізнившись на початок відправи, з Вейдом за руку, навшпиньки ввійшов до церкви. Не менш, як поява Рети, їх здивувала там поява Вейда, оскільки хлопчика вважалося за католика. В усякому разі Скарлетт була католичка. Вірніше, народилася католичкою. Бо ж вона вже кілька років не переступала порогу церкви, і побожність вивітрилися з неї так само, як і багато чого іншого, що їй намагалася прищепити Елен. Усі були тієї думки, що вона занегби релігійне виховання сина – Отож, Ред явно виріс в їхніх очах, коли спробував направити недогляд Скарлет, хоч і привів хлопчика не до католицької, а до епископальної церкви. Ред умів бути поважним і чарівним, коли притримав язика і не бликав злостиво своїми чорними очима. Роками він не бачив потреби в цьому, але ось тепер нап'яв на себе личину поважності і приваби, а також став одягати жилети темнішої барви, домогтись прихильності тих, Хто завдячував йому життя, виявилося неважко. Власне, ці чоловіки давно б уже засвідчили Реттові свою прихильність, тільки ж він вів себе так, наче їхнє ставлення не дуже його цікавило. А тепер Гью Елсінг, Рене, хлопці Сімонси, Енді Бонел та інші раптом відкрили, що він дуже милий і поводжений, не любить випинати свою особу і знічується, коли заводять мову про свою вдячність йому. «Е, пусте!» – заперечував він. На моєму місці кожен з вас вчинив би так само. Він пожертвував значні кошти на обнову єпископальної церкви і зробив помітний, але не надміру, внесок у фонд товариства порядкування могил наших славних воїнів. У цій справі він звернувся особисто до місіс Елсінг і збентежено попрохав, щоб вона нікому не розповідала про його пожертву, добре знаючи, що саме цим і підохотить її якнайшвидше розголосити всім секрет. Місіс Елсінг дуже не хотіла брати від нього спекулянські гроші. Однак у товаристи була скрута з фінансами. «Не розумію, чого це ви надумали зробити нам таку офіру», – підшкільнула вона його. Коли він з належно скорботною міною пояснив їй, що його спонукала до цього пам'ять про колишніх товаришів по зброї, хоробріших, ніж він, але, на жаль, полеглих на полі бою і похованих у безіменних могилах, аристократична щелепа місіс Елсінг аж отвисла. Мері Мирівезер переказувала їй слова Скарлетт про те, ніби капітан Баттер служив у війську, та вона, звичайно, не повірила. І ніхто не повірив. «Ви служили у війську? А в якій роті, в якому полку?» Рет назвав частину. Ах, це артилерія. Всі, кого я знаю, були або в кавалерії, або в піхоті, тоді все ясно. Вона урвала мову, раптом розгубившись, бо ж подумала, що зараз він сердито бликне очима. Однак він потупив очі й перебирав пальцями ланцюжок від годинника. Я б залюбки записався до піхоти, мовив він, вдаючи, ніби не помітив її натяку. Але коли з'ясувалося, що я навчався у Вест-Пойнті, Хоч я, місіс Елсі, і не закінчив академію через один хлоп'ячий виборок, то мене приписали до артилерії, до польової артилерії, а не до міліції. В останній кампанії дуже бракувало людей з фаховою освітою. Ви ж знаєте, яких великих втрат зазнали наші, як багато артилеристів загинуло. В артилерії я був досить самотній. Я там не зустрів жодної знайомої душі. Здається, за час усієї служби я жодного чоловіка не бачив з Атланти. «Он як?» – зніяковіло мовила Місіс Елсінг. «Якщо він служив в армії, то вона, виходить, помилялася. Вона бо не раз і не два закидала йому боягуство і тепер, згадавши це, відчула слабенькі докори сумління. «Он як? А чого ж ви ніколи нікому не розповідали про свою службу? Ви так поводились, ніби соромитесь цього?» Ред глянув її вічі поглядом, в якому важко було щось прочитати. «Повірте мені, місіс Елсінг, – заявив він поважним голосом, – своїми послугами Конфедерації я пишаюся більше, ніж будь-чим іншим, що я зробив або що зроблю ще в житті. Я відчуваю… відчуваю… тоді чому ж викрилися з цим? Мені про це соромно було говорити через деякі мої попередні вчинки». Місіс Елсінг детально поінформувала місіс Мерівезер про пожертву Рета і про розмову з ним. І слово «честі» долі, коли він сказав, що йому соромно, у нього аж сльози виступили на очах. А то ж сльози, я сама ледве не заплакала. «Ну і маячня!» – скрикнула місіс Марій Везер пройнята недовірою. «Не вірю я, щоб в нього були сльози на очах, і не вірю, що він служив у війську. Але це можна легко з'ясувати. Якщо він був у артилерійському полку, я доберуся до правди, бо полковник Карлтон, що командував тим полком – одружений з дочкою однієї з сестер мого діда. І я йому напишу». Вона таки написала полковникові Карлтону і на свій подив отримала відповідь, в якій було дано недвозначно високу оцінку професійним здібностям Батлера. Мовляв, уроджений артилерист, хоробрий вояк і справжній джентльмен, до того ж чоловік скромний, він навіть відмовився від запропонованого йому підвищення по службі. «Оце так», – промовила місіс Мерівезер, показуючи листа місіс Елсінг. Мене це вкрай дивує. Може, ми недооцінили цього пройду, гадаючи, що він не служив у війську. Може, треба було повірити скарлити Мелані. Вони ж казали, що він записався до війська в той день, коли впала Атланта. Але хоч би там як, а він однаково пристібає ошуканець, я його не люблю. А може, невпевнено зауважила місіс Елсінг, може він не такий уже й поганий. Чоловік, який воював за конфедерацію, не може бути зовсім поганим. Це тільки Скарлет погана. Знаєш, Долі, я от собі думаю, що він… Ну, що він соромиться, Скарлет, а я як чоловік благородний не зважується в цьому зізнатись. Соромиться? Де б пак? Вони обоє рябоє. З чого тобі спала на думку така дурниця? Це не дурниця, обурилася місіс Елсінг. Учора, коли була така злива, він посадив трьох дітей, навіть ту крихітку в коляску і роз'їжджав з ними туди-сюди персиковою вулицею. Він ще й мене підвіз до будинку». А коли я спитала, капітане Батлер, хіба з глузду з'їхали, що тримаєте дітлахів на дворі в такому кречу, чому не довезти їх додому? Він нічого не відповів, тільки глянув якось знічено. Але за нього відповіла мамка, вона сказала, у домі повно білих голодранців, тож дітям краще побути під дощем, як удома. А що він на те? Що він міг сказати? Він тільки бликнув сердито на мамку і промовчав. Ти ж знаєш, скарлет учора влаштувала велику партію у віст, і до неї посходилась уся та вульгарна жінота. Мабуть, він не хотів, щоб вони цілували його дитину. Оце так, мовила місяць Мерівезер, запагавшись, але все ще тримаючись за своє. Проте, наступного тижня і вона капітулювала. Ред останнім часом завів собі бюрко в банку. Що він робив за цим своїм бюрком, здивовані банківські канцеляристи не знали, але йому належав такий великий пакет акцій, що вони не могли заперечувати проти його присутності. Трохи згодом вони вже і забули про свою нехіть до нього, бо тримався він спокійно і чемно, та й до того ж тямив дещо в фінансових операціях і капіталовкладеннях. У всякому разі він цілі дні висиджував за своїм столом вдаючи ревного трударя оскільки заповзявся поставити себе на один рівень з шанованими громадянами міста, що працею в поті чола заробляли на хліб насущний. Тим часом місіс Мерівезер, бажаючи розширити пекарську справу, з якої її добре повелося, вирішила дістати позичку в 2000 доларів під заставу свого будинку. Але в позичці їй відмовили, бо під будинок уже видали дві застави. Оглядна стара дама, обурена такою несправедливістю, вже виходила з банку. Коли її перестрів Ред, довідався в чому річ і, вдаючи щиру зацікавленість, промовив. Але ж це якесь непорозуміння, місіс Мерівезер. Страшне непорозуміння, хто-хто, а ви не повинні б мати ніякого клопоту щодо забезпечення. Та я залюбки позичив би вам під саме ваше слово. Дама, яка спромоглась так розбудувати свій заклад, як ви, сама собою становить найпевнішу гарантію – Кому ж банк має позичити гроші, коли не таким людям? Ось посидьте, будь ласка, на моєму стільці, а я зараз з'ясую ваше питання». Повернувся Ред з усмішкою на обличчі і заявив їй, що сталося непорозуміння, як він і гадав. «Дві тисячі доларів вже чекають на неї, і вона може їх взяти, коли буде зручніше. А що стосується її будинку, то чи не буде вона така ласкава підписатись ось тут?» Місіс Мерівезер, усе ще сповнена обурення через завдану їй образу, люта на те – що мусить приймати послугу від людини, якої не любить і якій не довіряє, сухо подякувала Ретові. Але він ніби нічого й не помітив, а проводячи її до дверей, сказав «Місіс Мерівезер, я завжди високо цінував ваш досвід, так от чи можу я спитати у вас поради в одній справі?» Вона ледь кивнула головою, і пір'я у неї на капелюшку легенько ворухнулося. «Що ви робили, коли ваша Мейбл була мала і смакнула пальця?» «Що-що?» Моя гарні, смокче великого пальця. І я ніяк не можу її від цього відучити. Ви повинні її відучити, рішуче заявила місіс Мерівезер, бо це зіпсує її образ сирота. Я знаю, знаю, і в неї такий гарненький ротик, але я не можу добрати способу, як це зробити. Та ж Скарлетт, напевно, це знає, коротко зауважила місіс Мерівезер. вона ж виростила вже двох дітей. Ред глянув собі на ноги і зітхнув. «Я пробував під нігті їй закладати мило», – сказав він, ніби не почувши зауваги щодо Скарлетт. «Мило? Пхе, мило нічого не дасть. Я посипала пальця Мейбл Хініном і, можу сказати вам, капітане Батлер, вона дуже швидко відучився смоктати». «Хінін, зруто б не здогадався. Не знаю, як вам дякувати, місіс Мерівезер, бо це мене так гнітило». Він усміхнувся до неї такою приємною, такою вдячною усмішкою, що місіс Марівезер на хвильку розгублена застига на місці. Але, прощаючись із Ретом, вона вже теж усміхалася. Їй прикро було визнати перед місіс Елсінг свою помилку в оцінці цього чоловіка. Проте, як людина чесна, вона заявила, що не може не мати добрий Христ той, хто так любить свою дитину. Шкода, що Скарлетт не дбає про таке миле дитинча, як Гарні. І це просто зворушує, що батько мусить сам виховувати маленьку дівчинку. Ред такий чудово знав, як зворушити людей. А що тим самим він кидав тінь на репутацію Скарлетт, його не тривожило. Відколи дівчинка навчилась ходити, він почав раз у раз брати її з собою. І коли їхав коляскою, і коли вибирався верхи, тоді він садовив Гарні поперед себе на сідлі. Повернувшись надвечір з банку додому, він з нею прогулювався персиковою вулицею, тримаючи її за ручку, припасовуючи свою ходу до її дріботіння, терпляче відповідаючи на тисячі дончих запитань. О цій порі перед заходом сонця люди, звичайно, сиділи у себе на подвір'ях чи на верандах. А що гарні була така мила і симпатична дівчинка з паслом чорних кучериків та ясно-голубими очима, мало хто міг триматись, щоб не поговорити з нею. Ред у цих розмовах ніколи не брав участі, а тільки стояв обік, сяючи батьківською гордістю і вдячністю, що його доньці приділяють так багато уваги. Атланта вирізнялася пам'ятливістю, підозріливістю і небажанням міняти раз усталені погляди. Часи були важкі, і на кожного, хто мав щось спільне з буликом та його командою, дивилися косимоком – але Гарні, успадкувавши фізичні приваби і матері, і батька, виявилися тим малим клинцем, з допомогою якого Ред пробив мур відчуження, вибудований навколо нього в Атланті. Гарні росла швидко, і з кожним днем було виразніше помітно, що вона – онучка Джерелда Огари. Дівчинка мала короткі і міцні ніжки, широко посаджені голубі очі, характерні для ірландців, і маленьке квадратове підборіддя, яке свідчило про затятість домагатись свого. Вона оспадкувала Джералді вибуховий темперамент і часто спалахувала роздратуванням, але заспокоювалась, як тільки вволювано її волю. А коли біля неї бував батько, ці дочині забаганків довольнялися миттю. Він таки розпещував її, незважаючи на всі зусилля мамки і скарбит, бо його задовольняло геть усе в ній, за винятком одного, і це був її страх перед темрявою. До дворічного віку вона легко засинала в дитячому покої, спільному в неї з Вейдом та Еллою. А потім навіть чому стала плакати щоразу, коли мамка виходила зі спальні і забирала з собою лампу. Далі вона почала пробуджуватися серед ночі і злякано скрикувати, полохаючи брата і сестру і піднімаючи на ноги весь дім. Раз навіть довелося викликати доктора Міда. І коли той сказав, що це просто через погані сни – Ред відповів йому не зовсім гречно. Сама ж дівчинка на всі розпитування відповідала одне – темно. Скарлет тільки злостилась на дитину, вважаючи, що найкращий тут лік для панець другий. Вона не згоджувалась потурати цим вередам і залишати світло дитячий, бо тоді не змогла б спати Вейт і Елла. Ред, стурбований страхами дитини, лагідно намагався допитатися в неї про причину, а на слова Скарлет – Холодно зауважив, що як вона здумає карати дівчинку, то сама дістане лупня від нього. Кінець кінцем гарні перевели з дитячої до спальні Рета, де він спав сам один. Її маленьке ліжко поставили поряд з його великим, а на столику збоку цілу ніч горіла затінена лампа. Довідавшись про це переміщення, все місто загуло. Щоб дівчинка ночувала в батьковій кімнаті, то було трохи непристойно, хоч вона мала всього два роки. Скарлет від цих пересудів потерпала подвійно. По-перше, люди цілком певно довідалися, що вона та її чоловік сплять в окремих спальнях, а це саме собою шокувало. По-друге, кожен вважав, що коли вже дитина боїться ночувати одна, то місце її коло матері. А Скарлет не могла ж усім пояснювати, що при світлі вона сама не заснула б і що Ред не дозволив би їй взяти дитину до себе. «Ти б не прокинулась, поки вона не закричить, а якби прокинулась, то стала б її ляпанцями частувати», – сказав він їй. Скарлет дратувало, що Ред багато уваги при нічним страхам гарні, але, гадала, з часом якось залагодити цей клопіт і вернути малу до дитячої кімнати. Всі діти бояться темряви, і тут єдина рада – бути твердим. Ред затявся на своєму, тільки аби дозволити їй, аби вона виглядала в очах людей поганою матір'ю, а все тому, що вона замкнула перед ним двері своєї спальні. Він жодного разу не переступав порогу її кімнати і навіть не торкнувся кулястої ручки дверей після того вечора, коли вона заявила йому, що не хоче більше мати дітей. Відтоді він майже ніколи не вертався додому вечеряти, аж до тієї пори, коли страхи гарні змусили його частіше сидіти вдома. Інколи він і ночувати не приходив. І Скарлет, замкнувшись у себе і лежачи без сну, прислухаючись до годинника, що вбивав до світні години, думала про те, де він збуває ніч. Їй пригадувались тоді його слова «У світі повно і інших ліжок, моя Люба». І хоч її аж корчило від цих слів, нічим зарадити собі вона не могла. Якби вона спробувала йому щось закинути, виникла б сварка, і він, безперечно, згадав би їй про замкнені двері та про те, яке відношення до цього всього має Ешлі. Справді бо, його ідіотський виборик, щоб гарні спала при лампі, і саме у нього в кімнаті – це лише спосіб відплатити їй. Вона не усвідомлювала ні того, чому він так зважав на нічні химери гарні, ні того, як сильно він прихилився до дитини, Поки не сталася пригода однієї жахливої ночі, ця ніч назавжди закарбувалася в пам'яті всіх домашніх. Того дня Ред зустрів знайомого з часів блокади, і у них, звісно, знайшлося багато чого розповісти одне одному. Куди вони подалися перебалакати і випити, Скарлет не знала, хоча гадала, що, мабуть, до закладу кралі в отлінг. Ред не прийшов додому надвечір, щоб повести гарні на прогулянку, не з'явився й на вечерю. Гарній цілий день недерпляче виглядала його у вікно, бо хотіла похвалитись перед ним розмаїтою колекцією всяких жуків. І Лу насилу вдалося вкласти її спати, незважаючи на всі плачі і протести. І чи то Лу забула засвітити лампу, чи то лампа сама погасла, ніхто так і не довідався, що тут було причиною. Досить того, що коли причмелений Ред кінець кінцем вернувся, у домі стояв в рейвах, а гарні вирішали так, що він почув це аж у стайні. Мала прокинулась у темряві і почала гукати батька, а його ніде не було, і всі безіменні жахи, що жили в дитячій уяві, раптом збурилися. Ні заспокійливі слова Скарлет, ні яскраве світло принесених ламп не могли її втихомирити, а Ред, що вмах вибіг нагору, скидався на людину, яка бачить навіть смерть. Узявши врешті гарні на руки і розрізнивши серед її слипувань одне слово «темно», він з люттю обернувся до Скарлет і негритянок. «Хто погасив світло? Хто лишив її саме в темряві? Прісті, я шкуру з тебе спущу, ти! Боже, мстивий містерет, це не я, це Лу! Боже, мій містерет, я… Заткни рота! Ти знаєш, що я наказував! Клінусь Богом, я геть звідси! Щоб тебе й близько не було! Скарлет, дай їй трохи грошей і подбай, щоб вона винеслася з дому, поки я зійду вниз!» «Забирайтеся звідси, всі до одної!» Негритянки повтікали, бідолаш на луз у фартух, але скарлет лишилася. Їй прикро було бачити, як на руках у Рета стихала його люба дитина, тоді як вона сама марно намагалася її заспокоїти. Прикро було бачити, як маленькі ручки обвилися круг його шиї і чути, як мала схлипуючи розказувала, що їй не лякало, коли вона нічого зрозумілого не могла з неї витягти». «Отож, воно сіло тобі на груди, – тихо мобив Рет. – І велике воно було. – Отак, так, страх який великий, і з пазурями. – А, ще з пазурями. – Ну, нічого, я постережу тут цілу ніч і застрелю його, як воно спробує з'явитися ще раз». Голос Рета звучав переконливо і заспокійливо, і схлипування гарні поволі стихли. Тепер вона говорила рівніше. Заходячись змальовувати знайомою лише їм двомовою те страховище, яке її навідало. Скарлет брала злість, що Рет розмовляє з дитиною про цю химерію, наче про щось реальне. «Ради Бога, рете. Він, однак, махнув їй рукою замовкнути. Коли гарні нарешті заснула, Рет уклав її в ліжечко і закутав укривалом. «Шкуру спущу з цієї чернючки», – тихо сказав він. «Ти теж винна. Чому не прийшла і не перевірила, чи горить світло?» «Не казись, рете відповіла Скарлет так само на Вона набрала собі цього в голову, бо ти й потураєш. Більшість дітей боїться темряві, але це в них минається. Вейтон теж боявся, та я не попускала йому. Хай би покричала одну-дві ночі. Покричала? На мить Скарлет здалося, що він оперіщить її. Ти або дурепа, або найлихіша жінка на світі. Я не хочу, щоб вона виросла нервова й боязка. Боязка, а не хай тобі. Та в ній немає накрихту боягузтво, але ж ти не маєш уяви, і тобі, звичайно, не збагнути мук людини, яка її має, тим паче, коли це дитина. Коли щось таке позористе й рогате, від кілясь візьметься і седе тобі на груди, ти що, пошлеш його під три чорти чи як? Чорта лисого ти це зробиш. Пригадай, ну, ясна пані, як ти при мені прокидалася з таким вереском, мов ж пари на кицька, тільки тому, що в вісні бігла в тумані, і це ж було не так давно. Скарлет цей захід заскочив, бо вона не любила згадувати того сну. Ще дужче її бентежило, що Ретт утішав її тоді більш-менш так само, як тепер гарні. тим вона кинулась в атаку з іншого боку. Ти просто панькаєшся з нею і я й далі панькатимусь. Завдяки цьому вона швидше переросте свої страхи і забуде про них. «Тоді», – докинула вгідливо Скарлет, – «якщо вже ти хочеш грати роль няньки, не завадло б додому приходити на ніч і буде коли в тверезому стані». Я й приходитиму раніше, але якщо мені захочеться, напиватимусь як чіп». Він і справді почав вертатися додому раніше, задовго до того часу, коли гарні мали входити спати. Він сідав поруч неї і тримав її за руку, аж поки заснувши, дитина розслаблювала пальці. Тільки після цього він навшпиньки спускався вниз, залишивши у спальні яскраво запалену лампу і непричинені двері, щоб чути, якщо гарні прокинеться, їсти не страшно. Ред собі твердо вирішив не допустити, аби її знову пойняв страх перед темрявою. Всі домашні пильно стежили, щоб світло не погасло. Скарлет, мамка, Прісі і Порк по черзі тихенько підіймались нагору перевіряти, чи горить лампа. І додому Ред приходив тверезий, хоч заслуга в цьому була зовсім не скарлет. Останні місяці він не раз бував добряче на підпитку, однак ніколи не впивався, щоб аж надміру, Але одного вечора від нього занадто жхнуло горілкою. Він підхопив гарні, посадив її собі на плече і спитав. «А ти не цмокнеш свого дорогенького татка?» Дівчинка зморщила кирпатого носика і спробувала випручитися з його обіймів. «Ні», – чесно відповіла вона. «Фи який бридкий! Це я бридкий?» «Ні, запах бридкий!» Дядечко Ешлі ніколи так бридко не пахне. А хай мене чорти візьмуть, буркнув скрушно Ред, опускаючи її на підлогу. Ніколи я не сподівався, що в моєму власному домі знайдеться поборниця твередості. Але відтоді він обмежив свою порцію склянкою вина після вечері. Гарні, які дозволялися випити останні краплі з денця, не вважали винний запах надто вже же бридким. Внаслідок цієї здержливості бресклість, що почала розмивати гострі обриси ретового обличчя, поступово зникла, і душки під чорними очима пояснішали і не так виразно проступали. А оскільки гарні любила їздити верхи, сидячи перед його сідлом, він став частіше бувати на повітрі, і смугляве його обличчя взялося свіжою засмагою. Вигляд у нього був тепер квітучий, він більше сміявся і знову зробився схожим на того молодого сухвальця з перших років війни, що на подив атлантцям не раз проривався крізь ворожу блокаду. Люди, які ніколи не мали до нього особливої симпатії, тепер усміхалися, бачачи, як він проїздить з маленькою дівчинкою перед ним на сідлі. І жінки, які додавна вважали, що їм небезпечно і перебувати в його товаристві, Почали зупинятись і заводити з ним розмову, милуючись гарні. Навіть найсуворіші старші матрони дійшли переконання, що чоловік, який так добре знається на дитячих хворобах і вихованні, не може бути геть уже зіпсутий.